В вишнєвих рощах тонуть хутора. серед садов дерев'я гнуться долу. І до землі висіт їх плод тяжолий. Прочитав голос. Закінчимо війну і поїдемо в цей край до тебе, Галко. А потім на мій Урал, у Білорецьк. Чув про ріку Бєлою. Малевны чешуи Нема на свете. Послухай ще справжню поэзию. Туда, туда всем сердцем я стремлюся, Туда, где сердцу было так легко, Где из цветов венок плетет Маруся, А старине поет слепой Грицко, И по рубке, кружась, на кожній гладкій Взривають пиль веселою присядкою. Кудрявий зітхнув: А тобі либонь не до присядки. Щось сталося? У мене пістолет украли, промовив я. Пану, кудрявий схопився на ноги де? в кінотеатрі. На вулиці, в трамваї? Мабуть, в кінотеатрі, відповів я, понуривши голову. Ми мовчки дивились один на одного. Я виновато, командир докірливо, але без гніву, без зла. І я, і вся група так вірили в тебе, галко. Прошепотів кудрявий. І знову настала пауза. Раптом у сірих очах кудрявого забігали грайливі вогники, і він сказав. Вірили і будемо вірити, раптом повернувся до товаришів. Хлопці, у галки шпана пістолет витягла. Неуже од біси анцихрести? Може, нам варто передігтися в цивільний одяг, командире?» Моружив сині очі орел, шукаючи виходу з цього становища. На тривожний поклик вскочили до кімнати Іван, Сокіл, Петро і неквапний короб. Всі кліпали очима, дивлячись на мене, немов перше бачили. «Щось придумаємо», – заспокоїв мене Сокіл. Іван, накидаючи на шию райдужний шарф, Подарований Катериною, запитав у когось. «Де моя кепка з гудзичком?» «Що ви затіли? Я один відповідатиму». «Не той це випадок, коли один», сказав і Петро, заступник командира групи, одягаючись у димісезонне пальто. «Помислимо логічно», обмірковував голос кудрявий. Зичимо пістолету якогось полковника, що гав ловить, а повернемось з ворожого тилу, попросимо вибачення. Але без пістолета поки що обійдуся. Головне, що ви зрозуміли мою біду. Відмовлявся я від наміру хлопців допомогти мені. Честь групи вимагає, щоб пістолет був зараз і в тебе. Трутися рішуче завжди обережний корб. «Правильно!» – ствердив старший лейтенант Іван і до мене. «Ось, помаца, який шарф!» «Катюша подарувала!» – підморгнув. «Почнемо, хлопці, від Литейного мосту і до зупинки Піті Углов. Пароль. Катю, нам пора виходити!» «Я в ніби на роздоріжжі!» Мов заплутався в густому лісі. Катю нам пора виходити, що чулося у вухах. До мого приходу зі своїм нещастям хлопці були, наче сонні бджоли, вигук кудрявого розбуркав їх. Всім раптом захотілося щось робити, бо набридло чекати літака. А що ж далі? Ідучи на квартиру, готовий був вислухати від товаришів навіть слова призир.